Beraj, radi Allahu në hu, të regonë se kur erdi në Medine, pe gamberi a.s. në fillim që ndrojt e gjyshërit e ti, apo të dajallaret e ti nga nësaret, dhe se a ju falë në drejtim të Betul Magdesit Djamis Aksa në Jeruzalem për gjashtë mëdhjet apo për shtatë mëdhjet muaj, por a i kishtë dëshirë që drejtimi faljes të ishte nga Qabja. Namazi parë të cilin a i e fali në drejtim të Qabes, ishte Asri, me të u falë në dhe dis Njëri prej tyre doli dhe kaloi pran një xhamie, ku disa njerëz ishin përkulur në ruku, duke u falur në drejtim të Jerusalemit. Ather, ai u tha atyre: "Dëshmoj në emër të Allahut se sapo janë falur me të dërguarin Allahut alayhis salam në drejtim të Mekës, ashtu siç ishin." Ata u kthyen menjëherë nga çapja, çifutve dhe itharve të librave të par, u pëlqente kur e shihnin atë të falen në drejtim të Aksas, por kur ai e ndryshoi drejtimin e faljes për nga çapja, Atëherat ajo rryhen këtë gjë. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com